Păstorița reginei. În vremuri de demult, undeva, într-o țară îndepărtată, treia un rege tânăr și frumos. Într-o bună zi, văzând el că toți prietenii săi și-au întemeiat familii și au la rândul lor copii, își puse în cap să se însoare. Fără mai de da sfoară în țară despre dorința sa, se încumetă să o pornească singur spre palatele unde știa că se aflau prințese frumoase, neprefăcute și harnice, și mai ales modeste. În timp ce călărea el prin văi și munți, pe dealul și câmpii, iată că pe o colină vede o păstoriță de o frumusețe nemai întâlnită. Apropiindu-se de fată, o întrebă. Ei, cum mă mai duci?”. Destul de bine, mulțumesc de întrebare. Dar când voi fi soție de rege, o să o duc și mai bine. <laughs> Regele nu puse mare preț pe vorbele ei și zâmbind își l-o rămas bun de la ea. ajuns apoi într-un castel unde e cunoscut o prințesă încântătoare, și fără asta, mult pe gânduri, o pofti la el la palat să se cunume. Cu marea prințesa o porni spre curtea regelui. Și cum drumul trecea prin locurile unde era și păstorița cu durmele ei, o văzut pe aceasta și de dubinețe. binețe. Pură dimineața frumoasă păstoriță! Uh, știi cumva pe unde să o luăm ca să ajungem la palatul regelui, viitorul meu soț? Uite l ai drumul! Dar să fii cu ochii patru când vei păși pe prima treaptă a scării palatului, că treapta aceea are darul de a destăinui cu glas tare firea oricărei ființe care pășește pe ea. Și când ghicește, nu greșește... Prințesa nu dădu crezare cuvintelor păstoriței și se duse semină mai departe. Ajunse la palat și păși pe prima treaptă. Regele era cu câteva trepte mai sus și așteptând o cu brațele întinse. Dar un glas clar se auzi. Pe prințesă dovei lua rege, te vei șela. Nu aveam credere în ea, ești Auzind acel glas ciudat, prințesa rușinată, se întoarce iute la caleașca ei și porunci să se dea bice cailor. A, oh, regele rămase tare bătut, dar a doua zi își regăsi curajul și porni din nou în căutarea unei mirese. Cum trecu dincolo de colină, îi ieși din nou în față frumoasa păstoriță. Ziua bună frumoasă păstoriță, he? Cum mă mai duci? Nu atât de bine ca atunci când voi fi soție de rege. Regele rise din nou de răspunsul ei și plecă mai departe. Ajunse la un alt palat, unde se afla o prințesă de-a cărei frumusețe se vestea până departe. Și crezându-se îndrăgostit de ea, o ceru de soție, spunându-i că a doua zi o așteaptă la palatul său, unde aveau să facă nunta. Prințesa primi din toată inima invitația regelui și se pregăti de plecare. Cum drumul spre palatul regelui trecea tot peste colina, unde frumoasa păstoriță își mâna turmele, se întâlni și ea cu aceasta, de la ea află de treapta scării palatului care dezvăluie firea aceleia care va fi regelui Mireasă de îndată ce-ar cărca pe ea. Hm. nu îi prea plăcut prințesei cele auzite, deși se s-a cortatare, vicleană și scusită, dar nu avun și merse mai departe. Ajunse la palat. De bucuria alesei primir ce -i se făcuse, uită cu desăvârșirea de povestea cu treapta și se opri tocmai pe aceasta. Când ce aude? Pe prințesă dovei vei lua rege, te vei înșela, nu nea, eșirată și, și La uzul acestor cuvinte regele se înfurie și întoarce spatele prințesei, care astfel se văzut, silită să plece înapoi de unde venise. A doua zi, regele o porni spre alt palat. I se spusese că fata care locuia acolo îi va fi pe plac și că îl va face să uite de necazurile pățite cu celelalte fete. Cum trecu peste colină, <gântuia> se întâlni iarăși cu păstorița. Regele dezamăgit parcă se mai înselină în fața frumuseței nevinovate a copilor. Ei, păstoriță frumoasă, ce se mai aude? Sunt mulțumită. O duc bine, dar nu ca atunci când voi fi... Soție de rege." La asemenea răspuns, regele se înveseli și o porni plin de mai departe. Într-adevăr, acolo, la palat, cunosc o fată frumoasă de care se îndrăgosti din prima clipă, uitând cu desăvârșire de cele două logodnice pierdute. Și, la fel ca înainte, o invită și pe aceasta a doua zi la palatul său. Din vorbă în vorbă îi povestea acestea ce se întâmplase cu fetele dinaintea sa. Îi spuse chiar și despre treapta buculcașă care dezvăluie firea adevărată a celei ce va călca pe ea. În ziua următoare, prințesa plecă la drum însoțită de curte. Ajunsă pe colina unde păstorița aș mânat urmele de oi, opri caleașca și se duse la ea. Uite ce păstoriță! Vrei să câștigi o pungă cu galben? Ia rochia mea și urcă din caleașca asta. Sunt sigură că ești o fată cinstită și bună. Te vinfățișa regelui drept mireasă în locul meu și după nuntă să te întorci aici. Și-ți voi da punga cu galbeni, iar eu mă voi întoarce la palatul în locul tău. Rămân pe deal însoțită de un cavaler și te aștept. Nu mă întreba de ce îți cer acest lucru. Eu taida mea! Cu dragă mă te voi sluji." Și într-o clipă își puse rochia aceastră lucitoare cuzută cu, cu fir de aur și argint, iar rochița simplă a păstoriței ombrăcă că frumoasa prințesă, încât cu greu ai fi putut spune care dintre ele era ciobănița și care era prințesa. Ajunse la palat, îl văzu pe rege cum coboară să o întâmpine. Păstorița? Păși pe prima treaptă, fără nicio frică, și atunci treapta grăii. Rege, nu te înșela. Pe asta fată dovei vei lua. Ea e sinceră și bună. Merită să-i pui cu nona. Zadardic să mai spunem cât de mare a fost atunci fericirea regelui. După atâtea căutări... În sfârșit își găsise jumătatea. Ca să fie sigur că nu va mai pierde printre atâtea prințese fermecătoare, i prinse prins în păr un ac bătut numai în diamante și smaralde. Se duse apoi să dea poruncă pentru pregătirile ospățului de nuntă. Dar fata încerca din răsputeri să se furișeze, să, să scape din vederea regelui pentru a alerga la locul unde o aștepta prințesa cea adevărată. Tocmai când se afla pe ultima treaptă, o văzut regele. Și-o întrebă, unde o a așa de grăbită? Fata încercă să nu-i spună adevărul și să plece, dar se afla chiar pe treapta cea vrăjită și nu se mai putut urni din loc. Ceva nevăzut o țintuise locului. Atunci își lua inima în dinți și povesti de-a fi rapăr adevărul. Ah, prin urmare tu ești păstorița acea șugubeață. Atunci înseamnă că prințesa n-a avut curajul să treacă peste treapta aceasta neierdătoare cu cei răi. Las-o să aștepte cât o vrea. Nici o prințesă dintre cele trei nu are calitățile tale, așa că numai tu meriți să fi fii soție. Spunându-i acestea, regele o duce în brațe înapoi în palat și astfel o spățul nunții a putut începe. Chiar prințesa cea și așteptat zadarnic sus pe deal, cu tot cu punga ei de galben pe regina păstoriță. Și poate că mai așteaptă și astăzi, dacă nu cumva s-o fi plictisit de atâta așteptare. Ați ascultat Păstorița regină, poveste italiană. a interpretat actrița Ruxandra Sireteanu.